Sempre que parlaven del Mundial o Olimpiades o així, era cosa de, de molt grans que, que no feien la meva batalla i llavors al principi de temporada el meu entrenador va dir bueno, aquest any hi ha el Mundial i, i farem el possible per arribar-hi, però jo sempre pensava que era una cosa que mai aconseguiria i fins i tot ara que ho he aconseguit, tampoc ho acabo de creure. El màxim diria jo que podria assolir és fer marca i intentar baixar del minut, que ara tinc 0-0-85 i llavors passar a la semifinal, perquè hi ha eliminatòria semifinal i final. Llavors a la final només n'entra un en buit, que és super. Vaig començar a cadet de primer any, que és fa quatre temporades, a fer atletisme, o sigui, ja, diguéssim més professionalment que abans havia fet bàsquet, com també amb atletisme, però vaig deixar el bàsquet i em vaig posar de veritat amb l'atletisme i bueno, em va moure sobretot bueno, la meva tia que havia fet atletisme de, de més jove i sempre m'havia agradat aquest esport. Això és entrenar cada dia de dilluns a divendres dues hores i bueno, sense cap excepció ni de d'exàmens, ni de que et faci mal aquí o allà, o sigui, cada dia, i llavors deixar tot l'altre i dedicar-te això. I sobretot, bé, bueno, l'entrenador també és molt important perquè és el que m'ha ajudat a arribar fins aquí. Primer feia, l'any passat feia 400 també llisos i després vaig fer tanques perquè a l'hivern ja els llisos i no pots fer tanques llavors a l'estiu m'agrada més fer tanques perquè és una prova que, que per mi és més agradable i més més còmoda, que no pas els 400 llisos que me cansen molt més no sé, pot ser que sigui per al físic que tinc que tinc les cames llarges i això i altra gent li pot cursar més que a mi però també és una prova que m'agrada molt